وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وسلم ومحابه ومسكهم بإحسانٍ إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ويعفَرَ لَكُمْ دُنُوَ بَكُمْ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Itulah kalimat yang kita ucapkan Kita panjatkan Kepada Allah Jalla wa'ala Atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Sehingga pada malam hari ini kita InsyaAllah ta'ala Memulai rutinitas kita kembali Kajian rutin Baik di masjid ini maupun di masjid yang setelah terjadual yang terantum ketahui bersama setelah berlalunya dari Ramadan dan telah berlalu pula setengah dari bulan Syawal barulah pada saat ini Allah jalla wa takdirkan kepada kita untuk duduk kembali bersama semata-mata kita terpanggil untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang semoga niat kita dari semenjak berangkat sampai ke tempat ini Allah Jalla wa berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan soleh bagi kita semuanya amin ya al rabbal alamin Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah Memulai awal dari kajian Ingin saya Sebutkan apa yang disampaikan oleh Asyikh al-Allah al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Tentang nasihat beliau di salah satu khutbah Jumat yang pernah beliau sampaikan. Selalu menjaga Meningkatkan ketakwaan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau bawakan ayat Diingatkan dengan salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Fa inna khair azad az At-taqwa Setahuilah Sebaik-baik Azad Bekal yang bisa kita pertahankan dan kita bisa bawa hadapan Allah Jalla wa'ala adalah semata-mata adalah ketakuan. Khairul zat bahkan itu sebaik-baik dari bekal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan yang singkat di dunia ini. Yang tentu kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil, kapan kita pula akan mengakhiri ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka nasihat ini selalu diingatkan oleh para ulama, baik dahulu maupun hari ini, agar setiap diri untuk membakali dan mengingat ketakwaan kepada Allah Jalaluwah Allah. Taqwa adalah dia berusaha membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa dengan cara dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa dan kemudian dia jauhi setiap apa yang dilarangnya baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah melalui lisan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Setiap diri ketika jaga itu Maka dia dalam bingkai ketakwaan Berusaha menjaga Setiap perintahnya Dan dia jauhi dari setiap larangannya nah, Kemudian kata beliau Hafizullah Mengajak kita untuk mengingatkan Bulan mulia yang sudah kita lalui bersama Ibadallah kata beliau kuntum fi syahril khair wal barakah kalian tadinya dalam bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh keberkahan tasumun naharuhu Watakumun min lailih di mana kalian tadinya di siang harinya berpuasa menjalankan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan dan di malamnya pula kalian menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa dengan salat qiyamul lail, salat tarawih. Wa tuqarribuna ila rabbikum bi anwa'il qurbat dan berbagai macam kalian lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai bentuk pendekatan diri, ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Semua tentunya kita lakukan dengan dasar tamgan fi sawabih wa khawfan min ikabih. Semua berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala, meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala atas kebaikan. Kemudian juga di saat yang sama dia kau melalui bersama teman tahatil kal ayam wa biha marhala hayatikum maka kemudian telah berakhirlah hari-hari tersebut dan kalian telah langkahi telah lewati satu tahapan dari kehidupan kalian kata beliau lan ta'uud yang mana tidak akan bisa kembali kepada kalian pokoknya akan ketemu Ramadan berikutnya tapi dengan tahun yang berbeda sehingga Ramadan yang lalu sudah tidak bisa kembali lagi Wa inna ma yaqulu lakum ma audatumu min khairin aw hanyalah yang tersisa bagi kalian kata beliau apa yang telah kalian persembahkan apa yang telah kalian hantarkan di hari-hari tadi min khairin aw apa yang sudah kalian persembahkan Kalau kalian persembahkan amalan yang baik Maka kebaikanlah buat kalian Tapi kalau sebaliknya Ketika di hari-hari tadi Di bulan Ramadan kalian justru lakukan pelanggaran Pelakukan dosa Maka kejelakan pula bagi kalian Wahakaza kullu ayyamin umur Marahil Taktaunaha Yauman ba'da yaum Fi tariqikum Ila ila daril akhirah Maka demikianlah kata beliau pada hari-hari umur yang kita jalani bersama. Adanya marahil, adanya tahapan-tahapan yang mana setiap diri akan langkahi hari demi hari secara tidak terasa, sehari demi hari, sepekan, sebulan, setahun, Ramadhan yang lalu, Ramadhan berikutnya dan seterusnya sampai kemudian kita. Mengharuskan untuk menemui kampung yang namanya akhirah Kampung akhirat kelak Fahiyatang kusumin akmarikum ketahuilah hari-hari yang telah kalian lalui tadi Adalah mengurangi dari umur kalian Terlewat sehari terkurangi umur kita sehari Tambah hari berikutnya terkurangi lagi Demikian seterusnya Watukarribukum min ajalikum dan kemudian akan mendekatkan kalian terhadap ajal yang telah Allah tentukan bagi kalian. Maka ingatlah apa yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya. Tepatnya pada Surah Ali Imran ayat ke-30. Yawma tajidu kullu nafsim ma min khairim muhdara. Di hari yang mana setiap jiwa dapati apa yang telah dia perbuat dari amalan kebaikan dari setiap amalan kebaikan yang telah dia lakukan selama di dunia sekecil apapun Muhdara maka akan dihadirkan dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala janganlah khawatir atas perbuatan kalian sekecil apapun bahkan sampai yang besar akan dihadapkan akan ditunjukkan akan disampaikan kepada kalian oleh Allah Jalla wa min su'in dan sebaliknya apa yang telah diamalkan oleh jiwa tadi berupa su', berupa kejelekan, dosa, pelanggaran dan yang lainnya law sawaddu law an bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka jiwa yang demikian tadi berharap, berkeinginan dengan sangat Lau anna bainaha Seandainya antara dirinya Antara jiwa tadi Wa bainahu dan masa tadi Amadan ba'idah Ada jarak yang jauh Apa maksudnya Dia berharap untuk bisa kembali ke dunia Untuk melakukan memperbaiki Amalan jeleknya Dia rubah dengan amalan kebaikan Kalau lah tahu ternyata Di akhirat semua dihadirkan Kalau lah tahu bahwa dia akhirat sebagai tempat pembalasan dan tidak ada lagi tempat untuk beramal Maka menyesallah kepada setiap jiwa tadi Yang Amilat Minsu telah berbuat dengan amalan kejelekan tadi Ingin kembali, ingin diberikan umur yang panjang lagi Demikian kata jiwa yang jelek Lalu anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah Kemudian kata beliau hafidahullah dengan berlalunya bulan Ramadhan Beliau nasihatkan kepada kita Terji'u ila rabbikum bitawbah Wal amalissalih Wal amalissalihah Indahnya kalian kembali kepada Allah Jalla wa'ala Dengan taubat. Sudah kita merasa berbuat baik Maksimal Dengan semaksimal mungkin Untuk melakukan amalan kebaikan Di bulan yang mulia Di bulan yang dilipat ganda Karena Allah subhanahu wa ta'ala amalan Maka bukan kemudian kita uh, Bersantai-santai Dan kemudian kita merasa Sudah pasti diterima Tetapi Nasihatkan untuk kembali Kepada Allah wal Wal'a'mali salihah dan kemudian kalian kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan kontinu melakukan amalan-amalan yang salihah. Di mana kalian kata beliau telah terdidik dengan amalan-amalan ketaatan. Dan kalian pula telah terdidik dengan amalan berupa meninggalkan yang diharamkan. Dan kalian pula telah terlatih dengan pelajaran-pelajaran ketabaran di bulan tadi Kalian telah menang dalam menghadapi jiwa yang mengantarkan kepada esuk Karena memang jiwa itu diciptakan pada dasarnya Inna nafsa la'am ma'aratun bisuk Sesungguhnya jiwa itu cenderungannya untuk melakukan amalan yang su. Maka di saat Ramadhan Kalian telah diberikan peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kekangnya jiwa tadi Di belenggunya syaitan Dan kemudian kalian terbantukan untuk mengalahkannya Dan kalian semangat Untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di hari-hari tersebut Maka menghasilkan Tumbuhnya Lunaknya hati kita untuk menjalankan ketaatan Di sisi lain sebaliknya Munculnya kebencian bagi kita Kepada kemaksiatan, kepada dosa Kita telah dididik oleh Allah Jalla wa'ala Melalui bulan yang mulia tadi Dengan akhlak yang mulia Akhlak yang terpuji Melalui satu amalan yang Allah perintahkan Yaitu asyab as kita telah pelajari bagaimana hikmah yang terkandung di dalam siam Ramadhan. Salah satunya terdidik kita dengan akhlak yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang kata beliau, Kalau sudah berakhirnya Ramadhan, Fala tarji'u ba'dahu ilal ma'asih. Jangan sekali-kali kalian kembali Sesudahnya Kepada kemaksiatan Pada dosa Muncul mungkin pada Sebagian jiwa Alahkan sudah ini selesai dari Ramadan Sudah selesai hari-hari yang mulia tadi Kita kembali asal Seperti layaknya sebelum Ramadan Berarti kemudian Dengan itu termotivasi Dia untuk bermudah-mudahan dengan amalan-amalan dosa kita diingatkan kepada setiap diri, jangan kita kembali kepada perbuatan maalsi. Ba'inna Robu shuhur wahid. Ketahuilah bahwa Rob setiap bulan-bulan yang ada dalam setahun itu adalah wahid, adalah satu. Artinya apa? Janganlah kita merasa beribadah kepada Allah tak kala datang Ramadan saja. Setelah selesai ramadhan merasa terbebaskan Melemah semangat kita untuk terasa Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah diingatkan bahwa Rabbu syuhur wahid Bahawa Rabnya Dari bulan itu bukan hanya Satu bulan tetapi pada keseluruhan Bulan artinya kepada Keseluruhan waktu yakni Allah subhanahu wa ta'ala Bala tahdimu Ma, ba ma banaitum fihi min salihil a'mal jangan kalian hancurkan apa yang sudah kalian bangun min salihil a'mal dari amalan-amalan yang baik kalian sudah termotivasi terpanggil selama ramadhan untuk melakukan amalan kebaikan maka jaga jangan dihancurkan ketika ramadhan telah berakhir Fa'inna min 'alama qabulil hasanah ittiba'u bil ittiba'uha bil hasanah Karena sesungguhnya tanda diterimanya amalan kebaikan adalah diikuti dengan amalan kebaikan berikutnya Inna min 'alama qabulil hasanah termasuk dari tanda diterimanya kebaikan ittiba'uha bil hasanah adalah diikuti dengan kebaikan berikutnya Wainar ruju ila al ma'asi ba'da tauba minha a'zamu jurman wa ashaddu itsman mimma kana qabla dhalik. Karena sungguh kembali kepada perbuatan ma'asi setelah dia lakukan taubat adalah sebesar-besar dari kejahatan merupakan dosa yang keras dibandingkan sebelumnya. Sudah dia pupuk, sudah dia bina, sudah bagus jiwanya tadi dengan Ramadan. Kemudian dengan berakhirnya Ramadan dihancurkan. Nam, tetap ada meseta, bangunan yang sudah kokoh tadi. Maka diingatkan oleh beliau Hal yang semacam itu adalah aqdamu jurman wa ashaddu itsma. Kejahatan yang besar dan merupakan dosa yang besar pula. Wa inna amamakum mizan, tuzan fihi hasanatukum wa sayyi'atukum. Sungguhnya ingatlah bagi kita bersama di hadapan kita adanya mizan, adanya timbangan amalan nanti di akhirat kelak. Yang akan menimbang amalan kebaikan kita dan amalan kejelekan kita, merupakan dari prinsip ahli sunnah bahwa kita beriman dengan adanya al-mizan dan itu keberadaannya secara hakiki dan bukan majazi tetapi hakiki memiliki dua sisi kimbangan yang sisi pertama adalah menimbang amalan kebaikan, sisi yang lainnya menimbang amalan kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Dalam surat Al-Mu'minun Tepatnya ayat ke-102 dan 103 Faman ta'ulat mawazinuhu Fa'ulai'kahumul muflihun Siapa yang ta'ulat Yang berat Mawazinuhu Timbangan baginya Fa'ulai'kahumul muflihun mereka lah orang-orang yang muflis, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Sebaliknya kata Allah wa man khafat mawazinuh. Siapa yang khafat, yang ringan mawazinuh, yang timbangan amalan kebaikannya, faula ikaladzina khosiru ampusahum. Maka mereka lah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri fi jahannam khalidun maka dia akan ditempatkan di dalam jahannam kekal di dalamnya 6 maka katailah kata beliau asyhur mazra'atun lil a'mal wa mawaqit lil ajal Bulan-bulan yang ada yang Allah jadikan perputarannya rutin, lama setahun tadi, ketahuilah sebagai mazrooh ah amal sebagai tempat ladang bagi kita untuk beramal. Wawakid lil ajal sebagai tempat ketentuan adanya ajal, Aj ajal umur masing-masing setiap diri. Namp, kapan kita akan diposisikan? Di tahun mana, di bulan mana, di hari apa, di saat kapan kita akan mengakhiri dari umur kita semuanya Kemudian beliau Taala, mengingatkan Apabila musim Ramadan telah berlalu bagi kita Bukan berarti kemudian ladang untuk berhamal, beramal terhenti Melainkan di sana kata beliau musim fil Adanya musim yang terus berulang Yang terjadi pada setiap harinya dan setiap malamnya Salah satu amalan tadi adalah Bahkan itu satu-satunya yang terjadi pada setiap hari Sehari semalam adalah Sholat yang lima waktu Enam Walaupun telah berlalu dari Ramadan amalan salat lima waktu terus berlangsung yang telah Allah Jalla wa telah wajibkan kepada kita sebagai hambanya nya tad'una li fil masajid engkau sambut seruannya tadi melakukan salat lima waktu tadi hadirnya di masjid-masjidnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di mana kalian untuk berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala Sebagai maulah, sebagai, sebagai wali bagi kalian Kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui salat tadi, berdoa Kalian bisa istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalian pula meminta Fadilahnya, meminta karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka penuhilah panggilan Allah Jalla wa'ala tadi Dengan Hati yang lapang Memenuhi panggilan Allah Haya ala salat, haya falah Baik subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya Semakin semangat kita dengan terpupuknya amalan selama Ramadan Maka semangat terus berlangsung termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa salat di waktu dalam sehari semalam. Rutinitasnya dia salat berjamaah di masjid. Memenuhi panggilan Sang Khalik zat yang memiliki alam semesta ini, zat yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Selain itu juga kata beliau di hadapan kita adanya musim yang takarrar kullu usbu'. Muslim yang terus berlalu terulang bah walaupun itu setelah Ramadan adalah amalan setiap pekannya berupa salatul jum'ah. Di hari Jumat ah, hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya adalah saatul ijabah adanya waktu-waktu yang sejenak yang diijabahkan, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim tadi berdiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan kabulkan. Pendapat yang kuat insyaallah waktu tadi adalah selepasnya dari solat asar sampai sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat. Ah. Itulah sa'atul ijabah. Waktu-waktu yang dikabulkan. Jam berapa? Menit keberapa? Wallahu a'lam. Yang jelas adanya waktu yang terjenak. Ketika Allah berikan taufik kepada hamba tadi. Muslim tadi ketika dia berdoa. malainkan Allah akan kabulkan. Maka. Salat Jumat pun kita berusaha untuk memuliakannya. Dari menghadir, menghadirkannya. Menghadirkannya. Hadir ke solat jumat di awal waktu Kemudian menyebutkan diri Dengan solat Kemudian dengan kiratul quran Zikir kepada Allah Amalan terus Berkesinambungan Setiap waktu kita bisa Memanfaatkan secara maksimal Amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus Amalan yang berlangsung setiap pekannya Kalau kemudian Kita sia-siakan amalan yang cuma Satu pekan sekali tidak bisa kita pakai dengan sebaik-baiknya. Kita lebih mengedepankan kesibukan-kesibukan yang lainnya, maka sungguh sangat disayangkan. 6. Nah, apalagi sudah kita terdidik selama Ramadan, 6. Nah, maka jangan sampai kemudian kita semakin melemah, termasuk amalan musim yang berulang setiap pekannya. Setelah berkata sebagian para ulama salaf Menyatakan kepada mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu Atau tidak jadikan amalan rutin baiknya setelah Ramadan tadi Mereka menyatakan bi'sal kaum La ya'rifunallah illa fi Ramadan Bi'sal sejelek kaum, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang Sejalek jalek masyarakat adalah layak rifuul Allah adalah yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala illa fi Ramadhan kecuali pada saat Ramadhan saja. So Ramadhan semangat terus. Nah, semangat solatnya, semangat puasanya, semangat sholatnya, semangat dari bentuk-bentuk amalan al khair. Setelah Ramadhan kemudian pupus. Melemah. Kenapa? Karena dia beranggap bukan Ramadan Amalan baik itu hanya waktu Ramadan Karena amalan dilipat gandakan dan sebagainya Ketahuilah Amalan baik terus berlangsung Walaupun Ramadan telah berakhir Ramadan di sana Sengaja diistimewa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dilipat gandakan oleh Allah Bukan berarti setelah Ramadan Kemudian lemah semangat Dan kemudian menelantarkan Allah subhanahu wa ta'ala demikian kata mereka biksal qaum la ya'rifu lallah illa fi ramadan ingatlah kata beliau kata syekh saleh al fauzan subhanahu wa ta'ala dalam surat muhammad tepatnya pada ayat ke-33 ya ayyuhalladzina amanu atii'u llah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum ayatkan orang-orang yang beriman Saatlah kalian kepada Allah, saatlah pula kalian kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walafatilu amalakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kebaikan kalian. Maka kalau kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus amalan kejelekan. Maka demikian pula sebaliknya amalan kejelekan pula bisa menghapus amalan-amalan al-hasanat, amalan-amalan kebaikan. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, "Dambun ba'da taubah aqbah min sab'ina qablaha." Dosa yang dilakukan setelah taubat sebagaimana tadi telah disebutkan setelah Ramadan beliau Mengajak kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa sudah itu dia lakukan, dia masih lakukan dosa, maka dikatakan akbah min sabiina kablahah jauh lebih jelek 70 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia sudah pupuk dengan amalan kebaikan. Jika di sana ada kesalahan dia sudah lakukan taubat. Setelah itu kemudian dia kembali kepada kebiasaan semulanya. Maka ketahuilah bisa bernilai sampai 70 kali lipat dibandingkan sebelumnya Setelah menangis sebagian dari ulama salaf di saat menjelang kematiannya Ketika ditanya mengapa engkau tangisi sebab apa engkau menangisi maka dijawablah Abga ala lailaha ma qumtuha wa ala yaumin ma sumtuha Aku menangis Karena pernah Dalam satu malam aku Tidak melakukan Salat kiyamul lain Dan adanya suatu hari Aku yang Tidak lakukan puasa padanya Dari Kejadian tadi Pelajaran buat kita bersama bahwa Salaf menyesalkan Dari amalan-amalan yang sifatnya Nafilah Amalan-amalan yang sifatnya sunnah itu mereka menyesal kalau sampai ketinggalan. Salat qiyamul lail, tahajud, tarawih di saat Ramadan, setelah Ramadan pupus sama sekali tidak dilakukan. Sampai salat witir pun tidak dia pentingkan. Bahkan hendaknya seseorang kalau dia tidak sempat untuk melakukan salat qiyamul lail, salat tahajud Maka janganlah dia tinggalkan Sekalipun witir hanya tiga rokaat nah, Sampai dinilai oleh Ulama salaf antaranya Imam Ahmad rahimahullah Orang yang jelek itu adalah Orang yang meninggalkan witir nah, Seandainya kita tidak mampu Sebelas rokaat, maka jangan sampai Tiga rokaat tertinggal, witir Sampai kalau khawatir tertinggal atau sudah dekat masuknya waktu subuh jangan tertinggal Walaupun satu rakaat menunjukkan di sana pentingnya kedudukan sholat witr sampai mendekati dari hukumnya sebagai perkara yang diwajibkan. Aku Ehwadillahirohmanirohimakumullah demikian contoh-contoh tadi untuk mengingatkan kita bersama dari itu semua perkara yang Penting juga untuk diingatkan pada kesempatan malam hari ini adalah perkara yang harus kita jaga setelah terakhirnya dari Ramadan adalah amalan ashiyam, iaitu puasa yang kedudukannya sunnah, kedudukannya dianjurkan untuk dilangsungkan setelah puasa yang wajib. Adanya hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullah melalui hadis. Sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Man sam Ramadhan, tama atbahu min Shawal, kana kasyamit jahr. Siapa yang telah puasa Ramadhan? Sumpah adabahus istilmin Shawal. Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan syawal maka puasanya dengan sejumlah itu semua berkedudukan seperti puasa ad-dahar, seperti puasa setahun lamanya. Bagaimana itu? Kalau mau dihitung secara matematis, ketahuilah bahwa nilai nya seseorang puasa satu hari Baik itu wajib maupun itu sunnah adalah sepuluh kali lipatnya Berdasarkan bahawa satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan sepuluh Ingat kalau kita berbuat baik bukan satu nilainya tapi sepuluh kali lipatnya Termasuk as -syam. Maka kalau kita puasa sebulan anggap 30 hari maka 300 300 hari senilai dari 10 bulan Kemudian dilanjutkan 6 hari dari Syawal masing-masingnya 10, sebanyak 6 hari 60 maka senilai 2 bulan. 10 dengan 2 bulan maka genaplah setahun lamanya. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa 36 hari nilainya 360 hari. Maka di sana Syekh Shalal Fauzan hafizah Allah memberikan faidah Puasa 6 hari di bulan syawal padanya beberapa manfaat Yang pertama Bahawa puasa 6 hari tadi Kedudukannya seperti solat sunnah setelah solat wajib Di mana fungsi solat sunnah adalah menambal kekurangan dari solat yang wajib Maka puasa 6 hari tadi Fungsinya seperti itu pula Menambal kekurangan puasa Ramadan kita Yang tidak lepas dari kelemahan Kekurangan dan ketidaksempurnaan Maka ditambal dengan puasa Sunnah 6 hari Yang kedua Yang kedua Manfaat yang beliau sebutkan Membiasakan puasa setelah Ramadan Adalah tanda Diterimanya puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jika ingin menerima amalan hamba Allah berikan tawbik kepada hamba tadi Untuk melanjutkan dengan amalan soleh berikutnya Nah, itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tidak berhenti, di Ramadhan, tapi dia kemudian lanjutkan. Estafet, ada tindak lanjutnya. Yang ketiga, kata beliau, wabillahullah, sesungguhnya puasa Ramadhan. Mengharuskan adanya maghfirah Adanya ampunan terhadap dosa-dosa yang lalu Sebagaimana hadith sahih menyebutkan Maka dengan melakukan puasa setelah Idul fitri Adalah sebagai syukur terhadap ni'mat tersebut Hamba yang tahu diri Dikasih kenikmatan berupa diampunkan dosanya oleh Allah Tidak kemudian dia pasif, diam tetapi dia syukur kepada Allah bentuk syukurnya adalah menindaklanjuti dengan siam as-sunnah yang keempat yang terakhir bahwa dengan dia lakukan puasa tadi menunjukkan kecintaan dengan amalan as-siyam puasa menunjukkan bahwa dia tidak bosan tidak jenuh tidak kapok dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Dengan puasa Ramadan Sebagian orang sudah Alhamdulillah Merasa kapok dan merasa terbebani Selama Ramadan Ini tidak Tetapi dia dengan sabar Dia tidak lanjuti dengan amalan siam Walaupun itu sifatnya adalah Sunnah Itulah empat dari manfaat Puasa 6 hari di bulan syawal Semoga kita dimudahkan Untuk melakukannya masih ada sisa hari-hari yang ada ke depan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kesempatan bagi kita melakukan dengan sebaik-baiknya itulah yang kita bisa bahas pada pertemuan perdana setelah kita uh, terhenti selama Ramadan Allah taala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin